В відповідь так Миріон до нього розсудливий, мовив. І до менею мій Крітян, пораднику, мідянозбройних. Ішов я гострого списа, якщо він лишився на наметі взяти той, що був досі у мене, в бою поламав я, в щит деїфоба, ударивши, високодумного мужа. І до меней тоді Крітян. Владар йому відповідь мовив Знайдеш списів, як схочеш, не тільки один, а двадцять поряд в наметі стоять, при стіні вони ясно блискучій. Втрої з побитих я їх познімав, не вважаю богідним, стоячи здалеку десь із мужами ворожими битись, тим то списів і горбатих щитів є у мене багато, панцирів сяючих ясно та ще й конегривих шоломів. Відповідь так Меріон до нього розсудливий мовив. В мене самого в наметі та ще й в кораблі моїм чорнім здобичі досить троянської, і ти лиш по неї не близько. Правду сказати і я, не забув ще про доблесть воєнну. В перших болавах на Січу те слави мужі набувають, і я виступаю, як тільки-но звада воєнна почнеться. Може, кому невідомо захейських мужів міднозбройних, як я тримався у бою, а ти ж мене, думаю, знаєш. І до мене й тоді Крітян, владар йому відповідь мовив. Знаю я доблесть твою. Навіщо про це й говорити? Хай би нас, найсміливіших, біля кораблів тут послали в засідку, в ній, бо найкраще мужів виявляється доблесть. І боягуза, і мужню людину тут легко пізнати. Тож боязкий всечасно міняється весь на обличчі. Сидіть спокійно йому, не дає його дух полохливий. То на одну він, а то на обидві ноги присідає. В грудях його боязливих страшенно колотиться серце. Смерті одної він жде, і цокотить мимоволі з зубами. Мужній в обличчі не міниться. Трепет його малодушний не обнімає, хоч би він у засідку вперше виходив. Просить лише, щоб усічу, жорстоку, Чим швидше втрутитись. Не зневажав би ніхто Там ні рук, ані сили твоєї. А як в бою ти стрілою Чи списом поранений був би, То не в потилицю втрапила б зброя тобі, І не в спину, тільки у груди, Або у живіт ти удар той прийняв би, Сміло йдучи вперед, на розмову із ворогом збройну. Годі проте гуманіт нам, як діти оті нерозумні, стоячи марно, щоб хтось нам із горда не став дорікати, але ходім до намету, міцного там вибереш списа. Так він сказав, Миріон же, на бистрого схожий арея, кинувся вмить до намету і взяв собі мідного списа. І до Минею слід він, побіг, пориваючись в битву, як людовбивця Гарей вирушає до грізного бою. І разом із син його любий, безтрепетний жах, нездоланний, що й витривалий в боях, воєвник його серцем жахнеться. Разом збройно летять із фракії вони на ефірів чи на флегіян хоробрих. Але не зважають на просьби двох цих сторін, і тільки одній вони славу дарують. І до меней, з Меріоном, керманичем критського люду, кинулись так же у битву, в блискучому озброєнні мідним. Перший тоді Меріон таке йому слово промовив: "Де б ти хотів, де в Каліде із ворогом стати бою. Де ти? Чи з правого вийдеш, крила, чи з середини війська, чи може з лівого краю? Ніде, бо як тут, я вважаю, не потребують так помочі довговолосі ахеї.